Павло взяв ручку і довго дивився на неї, не відриваючи погляду. Обличчям його перебігла тінь відчутного збентеження. Намить воно проясніло, до губ торкнулася неконтрольована усмішка. По-дитячому безпосередня, безборонна. Наталка радісно зойкнула в душі і тут же сприкрено стислася. Павло без жодного слова, незворушно відсторонено, поклав самописку на стару вицвілу газету поруч із зошитом, у який він пообіцяв дописати історію про плем'я Нгнамінів і його вождя і духівника. «Ти віриш у переселення душ? Вона й сама не сподівалася від себе такого запитання, але чогось же воно їй прийшло?» Не сподівався й він, тратячи якийсь час на обміркування. «Це ви про що?» Ну, є така теорія, що кожна жива істота живе по кілька разів, а її душа втілюється щоразу в когось іншого. Мені, наприклад, сказали, що в попередньому житті я була чоловіком і жила в Австралії, у XV столітті. Я про таке не знаю. Ти не знаєш навіть того, ким ти був, коли ходив у школу? Затерпло проказала Наталка не уявляючи, як на те зреагує Павло. Він замовк, і було видно, не збирався говорити. Мабуть же, просто не мав що казати, і Наталка пошкодувала про свою необачність, вирішила закраще полишити його самого, скінчити розмову, яка могла обернутися для нього болем. «Не буду тобі заважати. Та й заждалась мене, мабуть, ба мати». Вона ще хотіла поцілувати Павла, проте передумала – і прикрина вийшла. У Проненка з самого ранку не заладились діла. Що казати, понеділок є понеділок. Вчора дочка заковерзувала йти на ковзанку, а, власне, на розчищений від снігу шмат криги на озері, неподалік від їхнього околичного будинку. Озеро було чи не єдиною втіху для аброгенів цього спального масиву, що... Хоч кого міг налякати нагромадженням тісно наставлених монстровидних багатоповерхівок? Без дворів, скверів, дитячих майданчиків, де вільний простір, загатили з собою дорогущі автівки і де всі розваги, де дітлахів та підлітків зійшлись на гральних автоматах. Добре, хоч озеро ще не обернуло на чийсь крутий бізнес. Отож, дочка до Несхочу каталася на ковзанах, то махала до батька рукою білі хутряні рукавиці, то на якийсь час губилися в гурті таких же, як і сама завзятих ковзинярів. А він стояв край берега і тупцював у гостроносих із багеньким штучним хутром на півчобітках, наганяючи кров у змерзлі ноги. Хоч як старався оберегтися, проте надвечір дружина встановила всі класичні симптоми ангіни. Про лікарняний не могло бути й мови – Кинувся рятуватися гарячим вином, у яке додав кілька гвоздичок, ложку меду та хлюбку горілки. І добре зробив, що вжив того піла перед сном, бо завдяки ньому спав кілька годин як немовля. А перед ранком у горлі, наче хтось, терпугом дер, наковтався антибіотиків і подався на службу. Більше злий, ніж хворий, а загалом сам на свій. Новина, з якою його не забарили ознайомити, ще більше розізлила, але злість поволі вщухла, натомість прийшло стійке, ще занепокоєння, якби це сказати, за сукупністю обставин. Полковник, з яким було домовлено про зустріч за програмою «Фараон», раптово ліг у лікарню. Можна було тільки здогадуватися, це надовго. Колега з суміжного відділу мимохідь повідомив про невихід без попередження їхнього співробітника. І це Проненка особливо насторожило, бо тим співробітником був Микола. «Щось велике в лісі мало здохнути», – подумав він, – «дуже велике». Утім, до цього йшлося, і майор Проненко останнім часом тільки й питав у себе подумки, коли ж воно станеться. З котрогось моменту, що його нині вже неможливо прив'язати до якоїсь конкретної події чудати, майор відчував собі вріпливе відчуття загнаної у підсвідомість маленької скалки. Від неї не болить, але він відчуває її постійну присутність і мусить на неї зважати. Раніше такого не було. В чому ж річ? Де перша причина і як цього позбутися? Не раз брався шукати відповідей. І на власний подив знаходив її в одному. Здається, вони перебирають міру. Здається, надто заграються у своїх дослідженнях і експериментах. Особливо щодо фараона. Вони – це сам він, а ще професор та полковник, за яким стоять інші зацікавлені особи.